El Centre d'Educació Secundària de Tiana vol fer una aposta decidida per la prevenció del consum de drogues entre els joves. És per això que aquests dies el professorat està participant en la preparació del programa Entre Tots de Projecte Home. És un projecte de treball entre l'Institut, la família i la ciutat en general que té com a objectiu construir uns ciutadans madurs, amb criteri propi i preparats per afrontar les seves habilitats i limitacions. El tècnic en drogodependències forma, supervisa i avalua el professorat i convoca les famílies perquè apliqui les unitats didàctiques a l'aula i a casa durant el curs escolar. N'ha donat detalls la terapeuta de projecte home, Ruth Castilló. És convenient que els professors i tutors que aplicaran aquest programa doncs, facin un curs de formació en drogodependències que fem aquí, a la nostra casa de Montgat, i actualment estan assistint el director del nou institut de Tiana, la cap d'estudis i una professora perquè la intenció és fer la formació perquè l'any que ve ell s'apliqui del programa entre tots. Les unitats didàctiques promouen els factors que protegeixen davant de l'abús del consum d'alcohol i altres drogues i potencien les habilitats per la vida i vol fer una especial tasca de prevenció entre els joves adolescents, ja que són una franja de població especialment vulnerable. Es treballen molt els factors de risc, els factors de protecció, la comunicació a la família...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 una cosa que els perjudica. Ja fa anys que Projecta Home treballa amb aquest projecte i el resultat és que provoca al professorat una reflexió personal positiva que transmeten els alumnes donant-los estratègies per entendre el món i afrontar les situacions de cada dia. El programa ha estat avaluat amb èxit i està reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. De fet, Projecta Home Catalunya ha obtingut aquest any el Premi Reina Sofia contra les drogues concedit per Creu Roja. El jurat va atorgar el premi en la categoria de prevenció en Bet educatiu i comunitari. Radio Tiana, Servis informatius.